در کو دویم چې له له تعامل کوي ناوالام زرلا کوي ټولا چې له له تعامل کوي تر دې د پاره شرطونه دي یو شرط دی چې هیڅ هم لکه راوي اسن بیل کی, کی روي لا رجلن افضل من لسہ چې دې دا په دواړو کې عمل کوو عمر فقه هم نه کړ کې مم لارم هم په کې عمل کوي عمر فقه هم نه کړو خلا په دواړو کې عمل نه کوي وجه دا چې دې د مشابهت له لسہ سره ضعیف دی ل سر را ځي دپار د نفي حالي او لا را ځي دپاره د نهفی مطق ل زن خ من مطلب دا دی چې زیید پوس ولاړو نه دی می را ته د دیر وخت نه مخکې پتهه شته ی نه د را روان او لا را ځي لا راجلون قااً یو سړی ولاړ نه دی نهفی مطلاقان ارونو منونو ننوم نه سباب والله رازید پردنه کی مطلقی دیدو وجنا الله پنا کرے کی عمل کوله شمارفکه زې مو وجه دادا چې دا خو مونږه د عربو سویو تابعو رجل الله عمل موندل شوه دې مننه پنه کرے کی موندل شوه دې مارفکه لا عامل نه موندل شوه دونو کې که راغلی دی خوادیر کم دی لکا لا انا باغیان لا انا باغیان دویم شرطا دی چه نفی با پا لا فی اللہ باندی ما په الله نفی با پا اللہ لَكَ اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ تَنِلْ كَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورٍ زِيم شَرْطِ دَادِي چې نَفْ يو په الله ماته شي وي زِيم شَرْطِ دَادِي چې تقدیم بده خبر په سم نوي راغل تقدیم من وی راغله لا قایمن رجلن نشویل 10 چې دا الله ضعیف العمل لې دې په ترتیب عمل, عمل کولی شي او په غیر ترتیب سره عمل کولی نشي نو چې ال لرا لا چې د عاملو موندل شي او نفي جنس دغه د پاره یي مشابيب علی سی اکثری د خبر محذوفه مرادی فنم ابن قيس لا برحو لا برحو لي فنم ابن قيس لا برحو ولا برحو لي د داغا دا حروف مشباب الفیلون درم ده حروف مشباب الفیلون ان اي ده اینا ای ان ان مخففه ده ده جه عمل گی ان ده عمل ده با روم دا شرط ده شرط څ دې بنافي یعنی ان به په ماناده نفي باندې معنا چاوي نفي چې دلته سبا شانتي عمل کوي نو یو دا بي. بي. دا خبر دی چې په ماناده چاوي دا نفي وي دیم ترکیب په برابرۍ یعنی تقدیم د خبر په پیسم مشوي نه وي او دریم دا دی چې ترتیب څنګه نثي و ما تشوي ني په الله سره نفي په پيلا ما تشي لکه ان هو مستوليا على احد الا على اصف المجانين ان هو مستوليا على احد الا على اصف المجانين یو قیرت کدام نی فینی اللزین تدعون من دون اللہ عبادنم سالکوم و دا قیرت ضعیف تی نو این عامل نو دا غشرتون و بانرازی ما تشوی مرک زمان غلطای کله کیا مثال نو بیلش ان الكافرون اللہ فی غرور یا این آزا اللہ ملک کریم لا درم نمبرو اینو الورم نمبر لاته دے لا تم راضی حروف مشباب الفیلنا لا بالیسنا حروف مشباب لیس لا تنافیہ دے چہ لا تنافیہ وی تے دے چکم نو عمل کئ نفی په لاما تشويم نوي خدElater لپاره دا شرط دی چې د اسم او خبر و دواړه حیل او یا مرادف د حینی ح حین یا مرادف د جه زنو خلق و خدا او ایليدي چې بسره په شین لپس کی به عامل مندل شوي دی نو پهشین کې به عمل کې لَا لَا دشین لاغ بل چا کېډ عمل کولی لکه لا ت نه لا تحین نه دو چې کمو ځې ذکر کوي چې نه د نه مرات چې کم نو هغه یازین لپ نه دی خو چې بس په معه دی چا وي دشین وي لکا ندم البغاة و لا ساعة من دمی ندم البغاة و لا تساعة من دمی ندم البغاة و لا ساعة من دمی ساعة پہ مانت دشا دی نعمل کولیش کی اپ مرادت دشا کی وقت کی حین کی ساعة کی خدا دې چې کوم مخالفې نظر فزمان باندې دلالت کوي نه کې عمل کولی دی زه ما دا چې داسې عبارت چې د اسم او خبر په کې دواړه ذکر شوی دا به چې ته چاته نه معلوم د دې په اسم او خبر کې یو خام خاسګي حذف کی خو حذف د دی دې اسم او خبر کثیر دی الا تحین مناس لا تلحینو حینا مناسینا لا تلحینو حینا مناسینا نا دا سشی اسم لا تساعت من دیمی لا تساعت ساعت من دیمی نا اسمی تیر زیاد سکی گی اسم لرف اور گولا کنا ازم مرفوع حضب حضب حضب کسیر کلا کلا جی خبرم سشی حضب شی قامل کلنا کلا داس کی کیلا کلا نا کلا داس کی لگا. خلد؟ نا سکی کی نا در کلمادو نه او مادوم به حکم لیسبی لو فين نکرتی اوملت کلیس لا پنا کی رو کی عمل ور کړی شوی لالا را پشان د لیسا ٹھیک شو وقد سلیلا تا انزل ذل او کل رسط متصل بلا فاصل رازیده لا تاو ده انا دا عملو دا کسی معمولی چې منصوبو مرفوع و مرفو منصوبی جیس و خبر دا دا لا تاو ده, ده ان رسط انسی کی گئی رازیده وما لیلہ تا عمل او نشت دیده لا ته دا پارا پیلا و دا حین کسا عملو دحين الى باب الفشاء کې عمل نشی کوله په هیر په مرادف تو واحثو ذرفع فشاء والعكس قل واحثو ذرفع فشاء او حضب د خاوند د دا ډیر کثیر دی یعنی مرفوع حذف کېدلی سي ولعكس قالوا او عكس کول څه خبر شي حذف شي او اېثم بر علی خود شي فاشي نه دا څه دی تا کم نے افعال المقاربہ